اگر د پنچره منعادل <سؤال> نو بری قوت کتاب ولیکي او ارزيو چن بشيده دا که چې دا او استاد په لومړی مسالې لا ويوا مي عاجل چاته وي امامي لیکري نه داوي ضروري سيز دي بله به وته با شروع کي چې دا وجود دي اخلي دي او د امام اقامت کيږي څنګه او آی د کمنه جمهوريتري طريقه اقامت دي امام د برابر كافي او كافي نه ده د کله ور اورا ايجابيات سره بل یاو غره ول غره ول غره جل جلد دي شو عادل شیادل کېده او بفر عقل باندې عادل کې او دغه ولا شريه تو نظام باندې کې عادل کې او دغه ولا پلاډمیک باندې نظام باندې عادل کې دا ټول طریقې غلط دي د قرآن او سنت ټولو فرومش که قرآن سنت په ځای امام او عادل کې د بیتي اوجیز په برابر شو مشاب النشاء فی واسله ځوان دي کې د الله ځواني ځڑا کا د زوانه وبالتالي د زوانه اثر دا جوړトゥ شو روګ بیا زوانه قرآن کړه دغه تذکره راغلی دا بیا زوانه چې تاریش کړه دغه سره راغلی دا تذکره راغلی او عبادت د الله سره پکوټ کیناسته ویل کیږي کله چې ګذرونو مونږه چې ګذرنه عبادت د الحرمه نه له اوفر تناوب کیږي جوړ جا غوته چې د جهاد هم سره عبادت ته جو شعب النشا فی بارت اللہ و رجل قلبه معلقم بالمازجد بلا رساره چیزنی کچھ خواب پوری تڑا لیوی زوانی داش کمدن و یا اهم چیز ده ولکہ زمون نضایع کی گی زمون خیال کی گی چې خیال داده چلکہ مازی چیزی دنیا مازید زواانه کې دونو کړه نو ما شوماله کې زوايدي دا و بډاتوب کې بیا زوايدي نشته او مړ شي چې نو خلاصه کاټم زموم مزات دا ده اصل کې پاکه وېلې نشو پاکه وېلې نشو درته وروځنا زواانه کې مړ لا خلاصوم زوايدي د شړيه نو لا خلاصوم زانې د څه د شي جوړل کې اوس زوايدي لا که ته متدایې چې په ځباغه د ځواني مالي زاره باندې نشته یا په لمزي نشته ده هم په دې دنیا غريوم زه هم په ژوند کې دنیا मोहब्बत سٹم ولاته داسې سمحت کار کوم نه په یو طریقې په تشه ته توجه کومه په دې حساب چې صرف د ایمان پر حاضر ایمان پر حاضر چې اخرت هم نور چې ګذرو الله دې رحم د دغې له ځواای کې دهغې ته یاې کول داریو غټه خبرهشاابو نهشااف الله جوانې ځای کرن کې نقصات پهشاابو نهشا پهل کتاب ل نه ده او کتاب میلاويږي او پهې استیبا وکې که نه د په ف تاف پیې تصلیب خوونه دی پهشاابو نهشافی دګ وړو کتابو خبرې را جمعهپو د قاليبون شابنا شافي بايللا خير دي تاج ديوکا جواب درتيولزا تر سر مارا ووندي شابنا شافي بايللا دري ماراجولم حلو مولا قمبل ماجد هغه سره جزري کو جمعہpore تړل شویو جزري جمعہpore تړل شویو ادمونو په نه یاول ادمونو په نه وارو شوی دا نه شریبر د بیا کا څنګه کوي دا نه شریبر د داور نه چالهي دا نه شریبر جهاد نګي تاسو کارو نبی دا اخفي ولادت بار دي ګنه په ولست دي بار دي دغه د شومات په تاله لوي شومز نه کو په دغه خې نه بیا راځم بیا و راځم دغه نور کارونه م کوي او دس بار کار دل وایا لاذو کې کار دی، پوزلې الله سره دې اذا خرج جراون دي دنه حتا يهودي له دې وړه او بسې قران صحابه په الله استمع عليه وتفرق عليه لمخته شو دحب په الله او البو الله بار وستون او به کون تعین لرودې کنا صحابه په الله همېده اذا الله دې نواجنا نو استريستد اذ تما عليه راغون شی مشوراو کی چې د جډای کی یو روز په مشوراو باندې په خپل خپل ځماتونو کې له مشوراو باندې کې پتا فر را قال یو مطلب باندې ون شو را کا برنامج شی په توګه چې پس تا ما راغون شو مشوراو کی مشوراو چې دا دا شکل کول غواړي چې خوري دې وښ په دې د وراسو وبې امانو کې سفر وکړي او په تخصیص دوباره وارش دې دې اوس په پروژې نو کې د امشن پورګي در سره راځه ماشي نو استمه عليه نو در شي وګه او تفرق عليه ځه وي دا د خپل قرنقطه څه کوي قره شوی مثلا دې ځکا او څه خپل قرنقطه څه کا قره سو صحابه الله دیمه توشي عامره کوم استاد کین سبب د اجتماعيته یوم د الله حکمي او که ص په کې داله وکم پریږي داغ نه با کار کومپې د تفر را کالیه جو دګ الله خایم فا پایناوه جوونه او برړی دکر الله خااریم چې الله په اووا ځای ک یا دا فر شوو کیا دیته سپیر اوواي چکتهوبشي او چېدان لځای کې سر دی د چې موبایل به سرمي او بیاو د الله دی د ایمان ما د ته خبر بیا چې دا کم ایمان د مسلمانه چې دو سره موبایل شته او دې بیا هم چې لاواز کيا الله مبارز د پښان دیما موبائل کې فزان راځي په پازا پائناو دا چې وې علاکانو ځانانو کې بداسي او چې اوس راپېکړي دې یې په دا راځي چې کمونو موبایل کې څنګه دې نه نه ذکر الله خاليا په پازا پائناو ثاني سيد کېلې دې سلام الله کی الله رب رض بندل ګنام او په ورنيږي دغه بج ازبات نو ګنای خو الله ولا سوره نگی مقول الله رب رض ورنيږي طالبانو باندې دا څه رحمت هبل پاغه صحابانو چې کوړکی ایاشي کمر ګجومات یا کمرکی سیګنل کار نگی څنګه په اجازه ګنا نه په دې طریقه څه کوي تاجی یا سره په دې سره په دې کې ديسته نظر الله عالیان وفات پایناو ځان زده کیه الله یا تک الله, اللَّهَ ملت دی او کس نصیب کی دی باندې وت بیا د خلوت په دایره کې دی کار دی دی باندې خپل مستقل جلد لګېږي او ال غزلل خدایي چې کنه دا زیاده غځای کې صادر پکاري د کتاب دی ال غزلل خدایي چې د خلوت سومره فواید او دو کتابونو لیکل دي چې کوم جلور پرسته د خلوت ژوند نه وي د هغه جلوه او تاسو په قلوب نو کی څه خبره فائدہ خبره رسي ولا کومه فائدہ نکيږي خو دا کومه فائدہ کیږي او زم ذکر کوي چې کله په جلوه پسه د خلوه زور وي د فدې جلوه کی د خلینا حکومتونه وځي حکمتونه چې پکمه جلوه پسه د خلوه سوی زور وي چې اوساره مدرسې درس او سره ختیب تقریر کی بیان کی او سره قران درس کی پردز کمنه یوګیته نی باندې باندې انت الله سره شتا حل واسه پردز ته خوینه د حکمت خبره وباسي ډیره مناسب خبره الله د خوینه سکی وباسي د دې وجه راوي اذا فرغ تفن فطب الى ربك فرغ التم لگا مخور کا نبی علی السلام فرمایل لله ان لي مع الله ساعه زمان الله سره یوټین دي لو وخت زمانه الله سم دي په غوږ کې څو کوم ځای دي زم انا كن مقرب استغفرك بلا زمانه الله زمانه الله واذكر اسم ربك فتبتث له تفصيلا با ستغفر ذكر تار خلق دوباره د دې زیاتې ضروري ده دې زیاتې ضروري ده الله یا ذني پایې کسان له دواو می خپل مشن د کامیابي دواو می پایې د خپل مخاطبي سره درک او احساس صداګي د بارسو می دواو می چې دا خبره دې را لیکنا او بل غیلتني په اورډر شه وکړا په چینه ما ګینټون سافه چوندې شو کې ټوګه را را لا او چې تاسو دږيبه دی یو کنه مونږ ته ځان له وایې تم نه ملایني شنو چې موږ ځان له شرف یا مرغوه را سره د موبایل بیا نه او دوال شته نه څه د سره نشته څوک یوازې کېدل نه شي هغه یوازې شي په یوازې کې موبایل موبایل دا وایي شي او دومره اخلاص زای شي دومره صبر او وقات زای شي د دواین په فار د تعین او سب قدم کې په توګه ستاره سترګونو وخت زیو په معنی ورجره لرنده او امراتو ذات حسن وجرمان چراوبلی دل راځه ګندنه یو خزه دا د حسب وجمان دوه توین یاخا ف الله چې موبایل ته ویچینی یاخا ف الله تاسو وای دا دا خالص ولي ولاله نو کله ما دې چې ګندنه او توي هيته لګه موبایل وځوي ارسب کیږي وګورګل لک تماشه وکړه د سترګو لزت وکړه حاصل کده توي انیا خا ف الله د خدای نه یاری وقال ان يحب الله ورجل تصدق بصدقه او بل رساله ان صدقه واخلی په متا باندې اسکو ودا ماره کو او كل منكم مشوبه ولي خدا بو وي چې په پټه واخلی چې څوک خبرو نشي دا واسني تغيره کړه علما نه کونه وان تقو مما رزقنا سر و علاني ذو تناستون دا چې اوريدو خبر نه بيان تقو لغير اغتشی الله ولو کړي سران په خپل ته ولاږي چې هاه استاد یو اخنا چې بنڅوک ته خبرو نشي نو استاد یو اخلا چې بنڅوک ته خبر نشي وا او په سبڅي ولور کې چې بنته نه ورکوا خلي په سبڅي ولور چې بنته تو ورکلي او سوادا ما نه کوي وای مورو پای مار او تش می مور او نانی مولاکس نبی داغه پروگرام شرته الله تعالی فرمای واي تش می مور د میګیستر گی او پای مار د مارغ پی و نانی مولاکس نبی او مولا قر له نه چانی دین لینا تب سے بڑون چی و رجل تصدق پستا سیو سره مو الله تعالی فرمایل فزام کې د انفاق ماده پیدا کی یوولو کومه سوول ندی ورته به سوات څنګه نو واخل او هغه تعالی ورګه ورقا خود ورکول ماده بزن کې پیدا کړ ترا رسول الله کوي د زان لري کبا تچا لریک متمه ساده ځانا او مې څخه بده نو شوق لره بس څن ځان نه ګوا اور جنوں صدقہ پیسہ لا کر تن فراق پا ہر سال عالم معلومات سے کوئی امین خبر نشی ان پاک کی خیالات نبی علیہ السلام فرمائے صلاۃ الرجل فی الجماعت تصعف ولا صلاۃ فی بیته بی صلاۃ الرجل فی الجماعت اللہ شکران رحم اللہ او صدی ملان کی جن کامن لگا جوں پیدا گو او دیې خلکو دا مولاانڅخ می زته کړلو سختې میز نه بس مولا د ې د د پښتون جوي به نه کوو چې دا خوې لې مړه دا ل دا خصو شو دی لې هغ لا دا د خاکره جو ل د خا دا سر کارګړه یاد یا خار تا یا جن کمرہ جمعہ کی بلتا داناستو اللہ رب ول عزت جګندانو له موږ استادان طریق رحمت کی دمو خوذر چې مولا مستغنی کیدل شي چې خلق او بالکل څه وی مستغنی وی هیڅ حاجت یې ضرورت نیوی خبر دان تو کلی خبره گئی خاصه بار خبره گئی مولاتو وینه مخ خلق تو خو چې دسی قال قال رسول الله صلی الله صلاۃ الرجل فی الجماعت توضع ولا الصلاۃ فی بیته د سریمون چې په جماعت کې او کې په ځانې سره او ځانې سره یو کې متصع او ولا صلاۃ فی بیته فی سوقه دا چې قبر دبلی کې کو مزدل شکور په بازار کې او کې 25 درaje تشر 25 25 درaje بل روایت را روان نه 45 نمبر روایت تا وه کې اومې درaje دی طيب اوش لنوك زياتي رجي سلده رجي رجي سيدة قنا يو دو أشخاص فاراتي دو هم فاراتي نيتونو قنا دو جماعتونو هم سبيل ذنو ولوك جماعت ذنو حالي د ایمامانو هم براقید. دا ایمامانو هم سوی خرمد. دن ایمام بسی د دا جمع شي شید. دنس منز ایمام باری رشید تاک سواب نکید. دا جام یادو. کی کیا؟ دا که مفتده عمالی. شي ما باری رشید. فلا که دا جمع سواب نکید. دا ما فرو بنامت لگید. را کم دا افیقه کلی کلی جی بلانکی بسی مستده. مقروزه ما کب دای چې ځیماله په ارزېږو خورشانه سوالک نه کې لا کازان د جلی مونږ کړی وایونکی لا کا سیمه فارغه او ځم چې مونږ شو ځما مې امام په سپارښتې د امام چې قربانو داسي داغه لا کا مخلصي موحدي او رازوبو رسیدي او بیا چې طالب جاي لگا څنګه لاغه حضور د ذکر کی الله دی که نه د دا چې دی مخې شي نو دا لته سوام دی میمامان هم پره بل د مختلفو پره نیم سب په کورسوکې ناستې نیم سب کوې تړلی خبرهواې پور شو او د ټول سب ې حات په کې درږي نو بسین ته که نه او بل داسې داې تو ولاړه چې ټول په اشاره دي خې خلک دی او ليسات ذلك كم من سوقي منذ الجن برق نار لي فلا ترجي كما درس الفاضل ان نور الدوتاز يتزاد شعل العلوم تزاد يوما في يوما وعدد قد نفي عدد اكثر نكذه دواز تدريجي ورفع تدريجي دعوا ذلك انه يزاد توازا فاستمروا دعواته وحده دعوا جيره فلو ده يوزين ويرس شي اجرونشی دغه اجرونه په لون نوم دی د ګنا او دودی کور او داص په ګورا او څه او داس او داص په ګو پارسترن او د ثم خرج الى المسجد کور رول او لا یو خرجو الا الصلاه او قدم مگر الله په درجه الله لريږي په مونږو کې داforeach تیوه د اوغانګي لمزه د ملایکو ته صلي عليه آ فرې نر آ فرې ماده مې مصلاو پر سو پر جپاغه دې څومره برجته اللهم صلي عليه اللهم رحمه اللهم صلي على او چراغې او ایمان لا نور اوته او ته لا پاتيو او دې پښت کې سوشو کينار ځار ذکرस्कार کې جسو پوری نیمونز پوری انتظار دیندر سواب دیچارے وفی روایت میں قال ایزاد خلال مازجد کانت اسوالاتو تحبسو وزاد فی دعائی چې جمعات تجھ آزم نشو فی دو ملد ایسار کرے رئے وزاد فی دعائی الملائکہ اللہم اغفر له اللہم طوب علیه ما لم یخبی فیهی ورسو پوری سی چاہتا تکلیفون رسائی ایز ایز ایز ایز ایز تکلیف ډیر کیسونه ده یو یو تکلیف پکې کدام دي چې څوک د عبادت نووباسي چې موبایل کې تیز आवाज لګولوي او چې څنګه غږاري شروع یو سره مون څورال راغته کار کاڅوا د یو محبوب د مالک نکړکو یو محبوبو یا محبب د محبوب نه سبب کډکو یو عبادت د محبوب څخه کډکو ضرر وایو چې راغلي تاسو چې ټاکټه حل حل بخت الله ودبانی تک خٹیم دا اللہ الله ناظرین اللہ قاہر ناظرین اس خطرمہ کی خبری سوچ پکے بگاری تکلیف بچالے جمعات کی نور گئے لوئے تکلیف دارے جو سڑھے ربادت نعوب آسے ربادت نعوب آسے نور جسمانی روحانی مالن یو زفی او مالن یو حدیفتی سو پر جبیعہ دسنی جمعات کی فہا نبیو سید قرآن رسول وسلم یزاد اخلاقد کوم مسجد وکلا وطنځه جمعه په داخل شي فري يقل ته جمعه د روز ذکر ته جمعه د روز ذکر چټول روایتونه راځي ما دا ننکه یو ذکر اعوذ بالله العظیم وبوجه الكريم وسلطانه القديم بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك ناوز جمعات اتلوزن کردی اوز روزن اروان دی, دی خوشی فور روایت کنی راجعاتی اوز باللہ العظیم و بوجه الكریم و سلطانه القدیم من الشیطان رجیم او بسم الله وسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی جمعات نا راواتو کی اللہم افتح لی ابواب فضلی ناو مرا او اللہم اینی اصلف من فضلی ناو مرا غلی درنا توٹ ان کے رحمت تے زکا ساڑے دین لے دی اور آور توٹ ان کے فضل لے زکا ساڑے دنیا لے او اور دنیا پر بارا کہ حلال غزق تا فضل اللہ ویلی شوی دی سیداد اللہ صدی فضل لے لائف سیوائی نے امد تے اصل میں مرکو دین په اور دن دن بارا لگا دنیا په کار وزکا بغیر درغین اکی دلے نشوی چکمہ حلال دنیا ای اور صحیح دنیا ای نظام دال لائے سره صدی فض دا منتا یادی خدا عمل دیم که زمون نه آره عمل دیم دا دیسون و دیسون تقریبا دور دا عصر یادی و لکدا عمل دیم که یادی ورپستی تحییت المسجد اذا دخل آدو کون المسجد جو ماسیت کمدنی و ساڑی وردن نشو فالیر کارا کاتینی قبلان یاج لیتا دا نازت نمخی لیدور اکات شکی دا نازت نمخی تحییت المسجد دا تیم کمدنو خدی انصار جنګمنو کی ذرا کاته پاسو پرانا ماکرو ټایم کې ورته یې کنه کی د سنويو او کې دي بس هرڅو ویوامه په فليارګه چې زاده خپل څه جنګمن نشو په فليارګه دا که امام خطبه وی وی دی کنه ذرا کاته سیوار دې نه چې فرض منځولایږي چې په ور سره ملګراونه کې بیا چې موږ چې ريشي نور په فليارګه راغادې نو الحمدلله او زوایر وي چې دا واجبدي دی جور احماې کګي چې نه یو واجبب نه دي سنت دي تونونه باه شي چې السلام بیاله سلام د داخل شوي دیک ديتهبد داخل شوي دی وک دا ده دویم پااقاتې موهو کې نه شته چې کلی ی سړی وردن نه شي زه سرپه شي چې سړی ورزن نه شي او د کاتونو ټم یانه در کاکونو ټیم دې زاده کلي مات کیو اے الله وره برکات پهونو دې جوړ ورکی او کاټه مکروه کی دې زاده ښه او د خدای خدبيه د جمعې ټیم عباره سلسله کې خدمتونه روایت عباره انشاء الله پلار تارکه نه قبلای یجزا وان کار نیواله تارکان نووس صلی الله لا رب من سفر داو ورو ادب د جمعات جمعات جمع محبوب ځای دې سفر ناراشي د جمعه په پیل کې شروع کی. دا را کا ته دونکو په دغه پورتو دی. سفر ناراشي سره د ويډوې جمعه تلاړ شي. او خلک کوم خبر شي جرار یې څنګه سره ملاو شي. ورته کوم خلک خبرو لري چې حاضرسته شو. راغې راغې کوم زه سره سترګو کې ويختم. هغه برابر کې برګې ماګې بساني شي. لاغه د سفر الا نه عارف زههار اوس قوتور تو په خې چې ګمډونه راغل کړي. دې لبن لازم الا <سؤال> نهارا بالزهه او درځي براتو نبي عليه السلام د شپې باندې چاښ پټم کې وراتو فایدا قادمه براب المسجد پس الله په رکته ثم جلسا دا ورو نبي عليه السلام کې ناستو جواطله لرڅ شو کې ناست مالګری وو سره هم شو مېلاو شو نبي عليه السلام سفر نه راغله خیر خیریت تاسو پوه شوم او شو یوبل نوزانس کنس معلوم کنس او کې کنس سم مجال سفیهی دا نبی اسلام بالاقصاد تکم دنو کیناستان محلمو مو او دان دینو دان دن دبارا جه کم دنو خبرم کولو دن دیوی کار دبارانس کنس جمعات کی خانه او تاجدیتی مجلس جورو الجمعات کې نو ضرورت چیز دان لحبانا و لنکا ڈیر داد چلا جائیز نی مقروح هیلی مانا نیکنی وان نبی ورآلہ خالقا صلی اللہ مان سن نارا جلن یم شد اقوال لتن فلم عزیز تاچوا وردی و سڑے شاگت گمدر یم شد اقوال لتن فلم عزیز شاگت اعلان کی طلب کئی رکشوی سیز کو جمعات کی رکشوی سیز طلب کئی جمعات کی طلب کئی دماارروو پلان کېسی د روک شوي دی دیږې او خبر ده په جممات کې رخ شوي نو جممات ک اعلان جایر دی په جممات کې رخ شوی نو مات کعلان ته ش دی په چې رخ شوي بهر دی انې پسې کوي جممات کې ګ کې نه ایعلان جممات کې دسه نه نه کوې د مړی له ځګندلو جوړات دي د مړی له ځان دی یو قسم د مړی الهي او دا به کوي چې جنازه لا بیا کیږي ګلانا جایز دی او بالکل نه جایز چې زنه خراب تاسو باندې دی دنه لا نو کوي جنازه لا بیا کیږي دا بالکل نه جایز دی دویم د خدمت او د جنازې لپاره خبرول شې د دې مړي څوک خدمت کی خدمتو کی او تجهيز او تطهیر مصلی غسل مصلی د بدن مصلی د هغه په محله کې سوقل اعلان کی د هغه په محله کې سوقل اعلان کی نو د دې سنوالیو باندې جواز ورکړل یوه د وړې د خدمت دا مستقِل نېکې ده او بل د جنازه د مستقِل سره نېکې ده و لنګ خیال د دې خبرې وکړل چې خپل محله کې د اعلان وکړي خپل محله کې د څو کې اعلان وکړي نور ځایونو دا خبرول دومره ضرورت ہو و پخ او زمونږه خو چې بس د ګوسې ځایونو مصافات باندې نو دا دې نه بیا پرسه شي یان چې د زوالته تمځي زا په ګرام شي وخت مولا ولدا ګبل کو شاپور کې منګره شاپور شه په والدہ وفات شو مال عبد الرحیم شه ابن تابوشو کو درس راوستو په دې جنازه سيشر کې دبد تاسو مو سوي نه دا مې ستیم نه دې بار روژه کنه بار خبرې کوم دا نو مې چې طالبان شاه دې کراچي راځي جنګ نه دې راځي وې دا غداوي د له ونه غرطا نو چن ابا یو خاصی دی دوا وته وی دوا په 2010 نو رښتوی غوښتي وی بیا داخله کوئی چ دی ولا بانه په بانه خل اعلان وکړه په بانه سو نو وینا اعلان دا الاوز دی کو په څو انو چیرته او له چیرته نو شه فرداسکاو الروزه درو راغه روح الله مختص کې کېناست نو ما په واره دو پرګزن دېو ما اونور چا وانه د ګندن له له له راځونې فاته چې خبر دې شي جماعتوبه ته څنګه خبروم شوانه وره بل سپیکر نه بدل هغه ته چې خبر یې شي جماعتوبه مدام څه شروع درس وکاوې په چې ګندن راځي او مه بابا قبر ته ام شه اوسب په داس بنس کوي تاسو لږه تا پریوږي د جنازه کومنور اعظم تاسو د جنازه لذي مرادي نه نه مونه دا روانه داو جنازه د طالبان خسرغا ټولنه جنازه پراده غاډن شو کتلوبات ارسګ زمون غډي دي لګا سر مونږ نه جوړو 100 منچ دي 100 منچ دمو لا 15 یاکشت زوالتن دو المسجد فلیقل بلی و تووی لا ردہ اللہو علیک اللہ ردت تواب اسم کی زنو بانا کری دا فلیقل او دیو اللہ دا سکار مکاو خدای زید اللہ پیدا کی دیکھو دیکھو فلیقل لا او دیو و تووی چلان مکاو دا سکار بیاد پاری لانا مکاو ردہ اللہو پیدا کی وذا حديث ده سنن هذا ترجمه خلاف ده حديث الصفه ماذا ترجم مثلا وقال القوم سيوفا ان المساجد لم تبن لهذا يبقى تنى بدون ديجور شيء دي جهدا ثم ان ده شيء فين المساجد نمر ملغرا راغ وتيش ما شهر خوي دي زي لان وما ابو بیستو بیستو چیزا ہوئے منبوبا شخصہ دلانا پیدا کئی پیدا کئی پیدا کئی پیدا کئی سلامتون نالی آزار حان جا درین خالقاء صلی اللہ من اقلا من حادش و جرات المنسینا فلا یقربان نماز جدانا چا چیزا بدبودار بوٹے خوڑا لئے بدبودار بوٹے کاغوودوی کپیاج بی کمولائی بی تخصیص نشت دیو بوٹی سیګرټ ته نا سواری څخه د مخلی نه ډډه وکړئ. د سواری د په کوم ځای ته ځدون کې غنډه غزاینو د ډډه ځی. په اڅخا جرابي او دا هو د پیازو نه ډیر دی. هغه بیا چې ډیر د امام په کله باسي. د خبره ده. خبره ده. د اڅخا جرابي بالکل مورې. چې ښایي غوښته چې په تاسو کې کې دی. هغه دا چې کپټانو موږ مو زموږ جم... جمع... جمع... صفه ځات پرشتو د تکلیفي پس بویر راځي د صخت کلي په معنا کلمه د دې شجرې ملتنا بو دار غوته خورلې فلایا قربان دما سي جانا زموږ جماعت ته نه راځي د تخصیص د مسجد نه وبينه له هغه کده کسو جماعت د تخصیص هغه نه د جماعت ته راځي د لیست ما پدې جماعت په معنا کې دا د ګورې قران زمونه کوي زمونه په ټیم کې دا د لوی په د نړۍ زمونه په کې مې استعماله دا مطلب دا نه دي چې جملې پر خپل پر او پر استعماله اصف نه بي السلامي چې بي جماعت مراده او ورته څنګه کړل چې موږ په خپل او دګه نبی السلامي چې جماعت مراده مطلب د مازه په ټیم کې داسې زمونه پاینه الملائکه دا فرشتي دې د نن ورځې تک په تکلیف کې چې په کې دې نه انسانان انسانانو ته هم تکلیفي فرشتو ته تکلیفي واره مطلب دا دې دا دجماس د مانځب اٹیم کې 10 سجنه مخه دې لکه چې موږ دراز دې 10 سجنه مخه دې ځان کور کې یا جامد نه شو دې جمعہ پر ادلو دسا ته سکور یو غکانا اپور شی او سوره ایم الله تعالی فرمایو بیو د شینه مود شبل وطنیر دی خکی کی شبل لم قضا جمعہ تولم نیو کی غیر روان دلکه خو بزیکورو غکانا درس لغای شینه نیو غواکه کی جمعہ تعالی رازی وا دان سن قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بذا قفل مازی دی خطیہ جمعہ کی توکل چدی نذر گناہ و کفاره تو ہدف نو ہا او درې کپاره دی اضه ده د فن کوولي مطلب ختمولې چې دا به سر کې یو مطلب خو بس دغه شو چې جممات کې دی چېګمدنو لاړې نه تو ک فر ی را روان دی فارې کې چې ګمدنو سی اجازت خون معلومی نه هغه د اوثر بدهم کې نه څه بدهم کې نه هوذر بدهم کې نه هوثر مطلب سړی ته انتہائی سخت تکلیف ته او بغیر د لاړو ټولو نکېږي نه pkgای توکي رسم به توکي ناګل اجیز کې راغي اجازه ناګل نو مطلقاً لا اجازه راګل بل و غفاره و عذاب نو ها هغه یو ختمول پکای دی مطلب دا دی چې جمعه کې داسې شي چې ټول د هغه جمعه مؤمنو لري او وي ختلي کوم جمعه کې داسې نور شذره د جمعه کې چې جمعه نه کې هر سړی به کار دي چې جمعه په لوګنی او اوایلې سپایي ما داسې ځاسې بروتي هاي لریږي په غفاره و عذاب نو وانا بی زرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوردت علی عمال ما بانی دو اومت اعمال پیش شو یعنی پیرست رہتا پیش شو دو اومت دو اعمالو پیرست رہتا پیش شو دو بجوان دے گو رہے پس مرگنے دے حاستانوها و سیوها ناغا عمالو خوم و بدم و اجتو فی محاسن عمالی ها و نیک و مدون دا چه الادای و ما تواند فریخ دا غندسي تګليد دي سي دا لاري نه لري ګريشي دا لاري نه لري ګريشي چې تګليد دي شي ګټوي کارنې وي دارنګي چې ګندنو ګندګي وي الار نه لري ګريشي يوما ترن طريق في مساوي اعماليا په بدو اعمالو کې نو لږه د اځو خاطره په مسجد لاته تنه هغه خرش کې چې جمعات کوي او هدف نه کړی شي لري نه کړی شي دا په بدو اعمالو کې ویلو دا هیڅ عملي خو سکه دا چې زونه ماړوي چې تاریخ له موراه تر اسلام مو خپل او داغه له چګندنو تکلیف دې ستړي کا چې کوم زړی سونه دې هغه لري او زارنګې جمعات کې د ګمدانو څخه خراش کې خلانو به داتو شینتیا په جمعات کې څو خشي داتې له امر لري کول وایي په نړۍ ور زکار په اسلامي ځاګه د کومل صلاة چې له تاسو په جمعاندته 팔ایم সুقمامو دارا یو سفری وایي 팔ایم সুقمامو بمخه د لاله د ټکی پایتن ماورونا जिल्हा د زرګر کې د الله سره ماده او ومرخت دلایو استوکی دغه چه سره ته سره خبره کوي دا یې ستای مخې دی, دی وګویا کنه ملک او ذواللہ رب الله راځي کی انا نفرت نحرا انا نفرت ذین فلا یامینه فینا یابله ملکا ملکا خضر قوم و فرشتان و الیو تو کن يساره دسر طرف دی ولون وکوت او تاسو قدمه په سینه دی وصل الله ڈوله گست طرف تا پارشتا نیشته؟ ڈرس طرف تا خمسه دا پارشتا دا ڈواب دادی ڈخین طرف پارشتا چې دا ڈا آغا حاکم دا و امیر دا ڈا غیت کمن و لحاظ دیردی ڈا نکولی کن کنکه دا کنه ڈا آغا حاکم دا ڈا آغا پا دی بلیتا دا ڈا امیر دا ڈا امیر دا لحاظ دا تلیر بکارو ڈا امیر دا د ولې ګته راته توکې دا دزګ د بل خیر نه دی تف کې چې د ولا دی د د دګ د بل سلی خیر دی دغبل پرېشته ده که نه نه دی جواب دا د منفریزن خبره دا د ف خبره دا د منفرض خبره ده چې سړی ځانه مشکې په کور کې ویسله هوا کی روته به سيټه قدمه اليسرا אבי دلان شپنو توکي او پاسته قدمه اليسرا موږ د دې د ژوند پره شدا چې کمندونو په حالت د استقرار کې بل ده چا کې مجبور شي او کله کله قائد راځي ورسره یو قائد دا ده چې کله کې چې کندره ذکر شي او کله ذکر دي صرف دمرہ مسئلہی دیوانا ایشادا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا فی مرد ہی لم یقوم منو نبی علیہ السلام بارا بی مارا اکی چې سید لیتن نو یعنی اغیر نبی آفاد شو اغیر کې نبی علیہ السلام فرمائی اللہ عن اللہ و بیعود و نصورا و لانت دیکی اللہ یهودیان و فرانگیان انتفضو قبور انبیاء مسائلران دا انبیاء و دا قبرون میں جمعاتوں نے ات تفضل نو قبر انبیای مساجدا او هغه چې ګمندو چې دې ځای نشو ګړو ویو دا چې خبر د ویسي د ګولا خبر د ویسي کوو چې دا دوم الله د وکول خدا دا به افضل ګنو د قبر پاو وسګا لا افضل ګنو چې دې د رحمت را کې چې دې به کوله شاته الله دا د قبر دا قبر رب دا وجنه بے آغدائی کی جمعہ سکم جوڑ گو چی دیدے سکم لیگی موس خط کی قبلی گی دا قبر قوادہ دیدے کی خط قبلی گی ندید نویر اسلام دا دی وجنه آفیز ابن تیبیلی کلی دی مان زننا اند دعاین دل قبر افضلو مند دعای فی المساجد فقرد کفراہ اوته فهال م مسللمین من زون نه نه دوعاین د ق زلو می نه دوعا فلماج تجو قخواې خ ک لېږي د جمعمات نه ف دپه فقال ته ف فظالې سو مد مسلین دی کاتر شو او په دی د مسلمانانوالمان ان پاف دی بل دی د شه قبر فاکی جماعت کرا نشی شه قبر فرا نیز دی فاقفل از مکا دی وقفز مکارا فاقفل مکا دی جماعت د والده پارا دی قبرون والو دی سال سواب دانه چونکه نیزل دسته دی یار سایو قبر تاجین نی اور یار دی قبض دی زی تاجین دی دی قبر دواجی نا شه دی دی خصی کی گی قبلی گی څر د ی سال ثواب دا غره بارہ چې زې د بارہ چې کوم نس شي شي ی سال ثواب شي او چې دخلک دوا کی مندغه وجایي دي او چې قبر کو جماعت کران شي وای ژوند په کال سمه کو نبی صلی الله علیه وسلم یقول الا وان من قال قولا قون کان تذنون قبور انبياء و صالحيهم متاجدا دې خبرونه د پیران بارانو د نکانو پخونو په غرونه وی جماعتونه جوړول الا فاله تخزو قبور مساجدا خبردارو دا قبورونه جماعت مشوروي ان دي را کو ما زال د تاسو دینه منا کومه پاره عمر نګیر اسلام فرمایل ایجالو فی بیوتکم من صلات قوم مقرره کیدا صبح کل کوونه کی زنه حصه زمان مطلب نفل سنت کی کوی کور کې کويېسه کې کوئ کور کې ولهته سفوها خوبه دد نه سممه جوړه ووي کاونه تمه جوړه وي و د تضوه دد نه معلوه شو مباره کې مز کېږي چاې لاره یم والله سه دا به جنایس کې دا ایت چاه دی چې لا نو مطلب غ ووي کې دې کې چې ګمډنو دا خير شاعر د شاعر سره الهاق دی او دال شرک دروازه کلاويږي هم اکبره دې مزدلمانه فرمایي چې ما بره کې سمګوي مزدمګوي فلا تخذوا قبور او جوړوي دې کورونه نه قبرونه دغه مخبره کې موږ نه کیږي نو کوڅه د مخبره پران سره وګورا چې موږ په کې نه جاي دې ما دام همو جوړ ورو د کورونو په قبرونو مړی په جماخا وای مړی په جماخا وای دا د پیغمبر خصوصیت دی چې کله وو افات شبا غداه ورسې کړه هغه د نور خلق دانه نه نو پور کې قبرونو م جوړ وای درې مدام دا م جوړ وای دا قبرونو خوراک اوګر د کورنا قدرونه مېلمله وګेलो قرق مورق ورګوي نو که چې سره مګ باري تلل شي نه غوي تاسو سات ماکو نه کوي تاسو څنګه ګندله له بنده کې مېلمله تاسو سات ماکو وای تاسو ورېدلې هغه مقوله دي چې من زارا و من زارا مسلمان و الله دې زکمه او څوک چې چې ملاقات لاله اوګر سړی سونه ثکل رضا چې له کوچه مړی لته ليو حدیث نگوائی وَلَا تَتَّفِذُوَحَ قُبُورَةِ عَرَبِدًا نوم علماء سے کم جنو لسوار قوائی خال شیف سے مدد ذل و عالی دام فرمائی وَلَا تَتَّفِذُوحَ قُبُورَةِ دو قورون نا خبرون نا مجھوڑا ہوئی لیکن دو خوشالہ ماحول بکی جوڑ گئی لیکن دو خوشالہ ماحول بکی جوڑ گئی کل کل بکی پیروگرام کا ہوئی ماحول دو خوشالہ پلاہ تتخیزوہ کبورا مجھوڑوی دینا کبرونا